scenă. E o legătură între epos și tragedie, da? Deci nu e aberantă ideea. Și ce înseamnă scandare complexă? Înseamnă să pui, să, să se audă diferențele de cantitate, da? Să se audă accentul muzical al cuvântului, deci la acela nu se renunțau. Deci să ridici tonul. Eu nu nie mam w nu m-am w în sensul że w sensu este że w tym sensie, że w tym sensie, że w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, w tym sensie, O tym sensie, Nie artificială sensie, w o sensie, urm o ritmicitate din succesiunea regulată a silabelor scurte și din succesiunea accentelor tonice la experimentul căile stau pe prima silabă, dar în alte locuri uh, w mușta ne-a vărat acolo, sau Ma w face versificație în n și dar, ce să spun, experiența de până acum, de ani zile, nu e prea Nu știu de ce teoricența asta a studenții se față de scadre, nu e nici o La un moment dat intră în mureche și uh, fotografii. Sigur pe măsură ce știi mai multe cantități, pe măsură ce o opri și să depisteze uh, lungile și scurtele, nie jest to tak Asta A to się a on jest prawie instantanny. Sytuacja, że są kiedy się odigniemy, my ołomujemy od nowa, czyli znowu znowu ma, znowu znowu znowu a făcut znowu znowu znowu znowu znowu nie, nu, n znowu cum în acest moment. O znowu znowu znowu znowu znowu znowu znowu znowu znowu znowu znowu o profesoară foarte bună, foarte legală, foarte... așa cum trebuie să fie, cum am moștenit din tradiția europeană, ideea de profesor. Bine, ce faceam noi data a Exerciții de traducere. Da, exerciții de traducere pe propoziții ușoare. Acum vom mai face câteva... Exerciții dintre acestea nu îmi propun să, să ajungem la capătul acestor pagini, pentru că am intenția să trecem la uh, Cicero astăzi. Uh, și vom exersa pe Cicero, deși veți simți, ciberândi dintre voi veți simți ferința Cicero. Cicero. Nu e un autor chiar ușor. Uh, bun. Chcę ci sem, kred, korbus, ogromny podliman, eli, am, chcę ci szata, am, bedem, geron, anić parka, naściki. Czy nie jestem I am. I am. I am. I am. I am. I am. I am. I am. I am. da, am. I am. I de Nu am. I ce să am. Pentru că sunt toate misi la Da. Deci n avei cum să retragi accentul mai mult decât uh, Max uh, Ia să citești acum în uh, restituta același lucru. Nu te teme că vei greși. Poate mai bine am ocazia să explic băgătate. Uh -huh. uh -huh. Pe da, să się audia geminata mai bine a gdy z twoją acolo, tam, to znaczy, że bellu. Bellu, Da. Um. Curaj, zim, cumva te pe Pecum cum va kringi, gerut. Gerut, da Aici, we're we're o, -o Where Where, da. Și vedeți că e scris cu V pentru că e scris în transcriere modernă, ca să spun așa. Deci, cum s-a scris-o bună bucată de vreme de tipar. Astăzi, edițiile foarte noi timp să restituie sistematic acel U minusculă care se găsește în manuscrisele medievale și se că se a, cu siguranță și scrierea cu minusului artică. Bun, veți face paleografie cu, cu doamna Halichias și e un privilegiu, țenia mea n-a făcut paleografie și noi făceam patru ani de facultate, nu știu de ce, câțiva ani nu s-a făcut și de asta am căpătat o inhibiție față de manuscrise, ceea ce nu de deloc sănătos. Bun. Paleografii noștri, doamna Natalia Tragda care a și editat Manuscrise grecești, de la noi, de doamna Halichia, ne spun că, de fapt, nu e ceva să te scrii. E o chestie foarte practică. Îți dai seama pe loc ce trebuie să fie. Deci nu trebuie să te gândești chiar uh, bun. Sigur, trebuie să știi ceva la tine. Nu merge chiar așa vreau să știi. Dar, uh, da e foarte utilă, pentru că, bun, asta înseamnă, de fapt, editare de texte, asta este inima filologiei clasice și Occidentul mănâncă paleografia pe pâine, cum s-ar spune. Fac foarte multă, pentru că și pică manuscrisele pe ei, da? Deci ei sunt acolo, stăpânii comorilor. Nu înseamnă că citesc manuscrisul propriu -zis microfilme, chestii, reproducere de tot felul, este foarte important ca să putem înțelege în profunzime un text și să -și putem edita așa cum ar trebui editat. Nu cum facem noi, nu așa un text, de obicei, mai din secolul 19, așa, ca să nu fie problemă de copyright, nu? și îl trândim alături de traducerea românească. Asta înțelegem noi prin text bilingv. Eh, nu e chiar așa. Bun. Deci, bellungherul arma, wellness. Propoziția îi aparține grăbânțului de cicero și este extrasă mai precis din unul din uh, una dintre culegerile de scrisori pe care le-am păstrat de la el, și anume ce înseamnă acest adfam, ad familiares, ce înseamnă ad familiares. să spuneți către familiari. Nu? Sau către familie. Către membrii familiei, nu? Nu. Asta trebuie o gospodărie, nu? Nu. Către prieteni intimi, Aștea sunt familiares. A, prietenii nu prietenii. e familia. E sigur că tema cuvântului este familia. Dar, A, dar e familiares. Familiares, da. A, da. Sunt prieteni intimi. Chiar am vrut să vă prind așa într-o mică capcană. Bun, cu ajutorul doamnei care le dă la lui Gerunt, cred că nu vor fi mari probleme, sub limbii și subînțeles și... Bun, uh, mai observați un lucru, uh, spre deosebire de limbile moderne, Franceză, engleză, germană, unde de regulă verbul <coughs> este însoțit de un pronume, în latină nu se întâmplă lucrul acesta. Deci, pronumele nu apare. Apar substantive pe post de subiect, dacă e cazul. Dacă nu e cazul, nu, nu apare uh, pronumele acela care este aproape obligatoriu. Bun, sunt și situații în care nu apare pronumele. Când apare pronumele pe post de subiect, înseamnă că este enfatic, deci că e accentuat sensul lui și trebuie să marcăm și noi lucrul acesta. Deci, dacă nu avem subiect pentru gerund o să spunem ei. Nu, nu avem exprimat un subiect acolo, subînțelegem ei, Gerund, velu, ceva? Război. Poartă război. contra-arma, contraarma. armelor. Mm -hmm. Cu cuvinte. Cu cuvintele, prin cuvinte. Acum o să începem și rudimente de sintaxa propoziției, vă spuneam, pentru că altfel nu ne vom intelege nici cum. Deci subiectul sub înțeles ei complement, ce căutăm nu? după predicat, subiect, am spus de data trecută ce căutăm în continuare ca parte de propoziție. Complemente. Complementul de obiect, de. direct în primul rând, și îl avem aici exprimat, care este. Deci Benul, da, ce poartă război. Da? Și apoi, celelalte Complemente Mai sunt două Contra-arma Potriva armelor Și web. Web. Da, ai e anticipat uh, Întrebarea mea Dar contra E un complement, uh, sigur, în acuzativ Cu prepoziția contra Care cere acest caz E adevărat că îl putem găsi pe contra și cu valoare adverbială. Deci dicționarul o să vă precizeze lucrul acesta. Ori e adverb, și atunci înseamnă din contră din potrivă, ori este prepoziție, deci introduce un complement și atunci îl traduce în împotriva armelor aici. Where this ar fi un complement de instrument, spunea Alexandru, da? În cazul? În cazul ablativ. Ablativ, da. Substantivul este verbum werbi, de declinarea, lasă o pe Oana să ne spună, declinarea lui unui verbum uh. verbii. ușurel, e printre cele mai simple, da? Deci, verbum, cu genitivul în i, ne ducem cu gândul imediat la a doua, a doua sigur că da, este un neutru de a doua, verbum, țineți minte că e dita mai substantiv foarte important și cu mai multe sensuri, e polisemantic. Verbum, domen, domen manet, in high termen o, să nu Este cuvânt și în sensul comun, banal, este și verb, este și, am vedea traduce lozul la grec, deci îl găsiți și în limbaj filozofic, și în limbaj teologic. E un cuvânt fundamental în limbă. Ei, în, cu această terminație is. Oana, ca <coughs> să nu creadă că vreau să persecut. Uh, uh, o persecut. pe tine? Pe mine? Da. Teodor. Teodor. Uh, ce număr și caz ar fi? Este persoana a doua. Nu avem persoană la sus ah, fi, da, Numărul plural. Numărul E plural și... E Cazul? Cazul este... Is. Păi să vedem. Ablativ. Ablativ. care se confundă formal cu ce alt caz? Da. La declinarea a doua ca și la declinarea a trei ca și nu. la declinarea a treia la și cea, cu și Nu chiar așa, nu chiar toate. Că mai avem ceva declinare la <laughs> substantivul ne cu dativul dativul cu ablativul merg împreună, se țin de mână mereu la plural și este forma aceasta în is și la demnarea întâi și la a doua la celelalte apar formele cu bus da? ați ajuns la a treia, a, treia, a treia, deci acelea caragioase așa foarte sonore bus în is de dativul și ablativul la depinările în fișa a doua. Mai țineți minte um, încă un lucru care să vă ajute. Are o importanță nemotehnică și cu siguranță vi la, l-au semnalat colegii mei. Uh, și anume, așa mintea regula neutrelor. E mult spus. regulă constantă. Uh, am, E mai simplă declinarea neutrelor, în sensul că la toate numerele, toate declinările, nominativul. Nominativul, acuzativul și vocativul, atât la singular cât și la plural, au forme identice. Exact, da? Nu deci... putem ști a priori care este terminația la singular, dar știm cu siguranță că la plural va fi totdeauna un a, care este acel sufix de colectivitate, nu din Europa. Și acel a este un a scurt. Rețineți și asta dacă tot ați intrat și pe terenul scandării. E un ascurt, așa cum este ascurt la uh, nominativul singular al dechinării întâi, lucru care a putut favoriza, într-o latină mai populară, mai târzie, niște uh, răstălmăciri care au avut consecințe, de pildă folium, care ar fi frunză, foaie. Da? La un plural colectiv, folia, a fost interpretat ca un singular la un moment dat. S-au produs uh, schimbări de genul acesta, și așa ne-am trezit cu foaie, foi și celelalte limbile romanice. Da? Uh, bun, pe urmă, la neutre întâlnim adeseori acest m la, la declinarea a doua în orice caz. De fapt, numai la a doua în limburi. Pentru că la celelalte ne întâlnim mai multe tipuri de terminații. Um, bun, în cazul lui verbul, Domnul, să zicem, Donii este Dar, Templum, Templi și așa mai departe. Um, deci, nominativ, acuzativ, vocativ, aceeași formă, asta sigur că ne convine. Când învățăm tabelul, dar ne curcă puțin când avem de tradus un text. Pentru că trebuie să interpretăm în context ce e până la nominativ, e sau vocativ. Deci vedeți, cu cât e mai redusă, de fapt, declinarea, cu atât ambiguitățile uh, se înlănțuie și ne pun probleme în traducere. Bun. Și la genitivul plural, dacă tot repetăm declinarea a doua neutrelor, ce, se, ce apare la genitivul plural ca și la masculine? Terminația aceea foarte sonoră, arum, orum, orum. orum este la a doua, arum este la declinarea a întâi. Ele merg în paralel și de aceea sunt mai clare, să spunem, pentru vorbitori și de aceea sunt cele productive. Deci fac o pereche frumoasă care tinde să se specializeze în general căreia de clare a tinde să se specializeze pentru feminine și a doua pentru masculine și neutre. Bun. Deci, ei poartă război împotriva armelor, prin cuvinte, Ați spus ablativ, instrumental? Ce alte sensuri ale ablativului? Sensuri mari ale ablativului? Separativ și locativ. Separativ și locativ. Mi-am că începusem un pic discuția despre cazul data de trecută, dar cred că n-am avansat foarte mult. La voi, da, la voi am făcut-o trecere în valorilor cazuale, ca să ne putem apropia de teste. Bine, cred că ați discutat câte ceva din lucrurile acestea și cu colegii Nu nimic dacă ne repetăm în perioada asta de început, mai ales, trebuie să vi se fixeze niște lucruri cât mai rapid. Deci, Am discutat numai și numai despre ablativ și de genitiv în anumite contexte, pentru că mm. suntem obișnuiți cu genitivul posesiv și am adunat și alte tipuri de genitiv și cu ablativul care e mai dificil de tradus și Da, Bun. și uh, le dau am uh, discutat uh, Am putea face acum o mică, așa, în racursii, o mică prezentare Faptul că deja ați atins problemele ablativului e un lucru bun. Nominativul, hai să începem cu el, seamănă funcțiile lui foarte bine cu cele ale nominativului în română, de cei o găsi ca subiect, ca nume predicativ, ca apoziție uneori. Da? Deci nu, nu ne șochează nominativul. El, de asemenea, tinde să preia din funcțiile vocativului, funcția vocativului care este cea de interpelare. Și lucrul acesta se constată în toate limbile europene. Există această tendință a vocativului de a lua formele de nominativ. În latină, deja, de fapt, mai avem formă de vocativ diferită de nominativ, numai într-un singur caz, și anume în care. La destinarea a masculinelor, nu? Deci am aveșit și nu toate masculinele, ci doar cele întus, la Tipul amicus, amicii. Sper, aș vrea să aveți foaia aceea cu tabelul dinărilor. O țineți lângă voi până una alta, până ne mai dezmeticim, ca să mai identificați cu o formă. Uh, o să o găsesc și eu. Uh, da, deci numai acolo. Româna se laudă cu faptul că a păstrat vocativul latinesc, tot așa la masculine de declinarea a doua. Mi a adăugat și un vocativ slab. Da. Dar despre care se spunea, așa, pentru a sublinia faptul că totuși influența slavă n-a fost atât de cotropitoare, că lucrul acesta a fost posibil, deci voca preluarea vocativului în O, pentru, exist pentru că exista în română modelul vocativului în E, de la masculine declinarea a doua. Deci cumva a făcut pereche cu un vocativ deja existent în limbă. Ceea ce pare să fie valabil. Ma, de ce vorbesc așa, uh, puțin politic, la capitolul acesta? Pentru că, într-adevăr, știți că de multe ori în istoria noastră a fost politizată uh, chestiunea aceasta a influenței slave, respectiva latinității noastre. La un moment dat ne putem lăsa duși de pasiuni și naționale, care își au legitimitatea lor, dar uh, s-ar putea să ne depărtăm de, de adevăr, să încercăm să ne păstrăm în uh, limitele adevărului. Acum, nu e nicio rușine la o adică să ai influențe în limbă influențe foarte serioase și nu e nicio rușine să recunoaștem că E adevărat, româna s-a relatinizat în bună măsură printr-o voință politică și și națională. Deci, că contează la un moment dat. Dacă un popor vrea să fie într-un anumit fel, el va fi. Dacă va împinge limba într-o anumită direcție, limba va merge în acea direcție. Contează factorul extralingvistic, Nu putem spune că nu contează. Deci, eforturile școlii artelene și ale învățaților din secolul al XIX-lea, de-adevăr, au tras limba română către Occident, către celelalte limbi romanice, au diminuat fondul slav. Asta s-a întâmplat. E o, e o realitate. Pe de altă parte, sigur că nu trebuie să, să exagerăm și să căutăm întotdeauna o explicație latină pentru un fenomen slav. Nu? zic că nu, nu, nu așa trebuie procedat. Bun. Mare atenție la problema dacă în sensul acesta pentru că sunt mai multe feluri de a o studia. E foarte ușor pe acest teren să se nască tot felul de nebunii. Deci există așa în miții care sunt foarte determinați din punct de vedere socio istoric naționalist E o linie naționalistă, să zicem așa, de rezistență la Occident, la latinitate, care a avut scripiri foarte interesante. Chiar Eminescu exaltă fondul DAC și TRAC al românismului, totul e chestiune de, de doză și de, de probitate și de obiectivitate. E evident că a existat un asemenea fond, pentru că pentru toate limbile Europei s-a întâmplat acest fenomen. A venit Latina peste ceva. E logica a fost așa. Dar, atenție, e, e foarte greu să, să definim substratul acela, traco-dac pentru că nu avem mărturii scrise, chit că se mai descoperă din când în când cine știe ce inscripție mai mult sau mai puțin relevantă. Deci nu, nu avem mărturii scrise pentru asta și doar comparativismul ne poate ajuta să scoatem la lumină câte ceva din substrat. Desigur, cuvintele cu etimologii incerte sau care nu se explică nici prin latină, nici prin slavă, sunt supuse unei, unui studiu în sensul acesta. Dar cu probitate trebuie făcut și fără intenția de a arăta că de fapt, pentru noi a da mult mai mult acel substrat decât ceea ce a adus latinitatea. Deci, Uh, nu e cu supărare. Nu, nu trebuie să-l luăm ca pe ofensă dacă în locul unei așteptate etimologii trace, descoperim că, de fapt, ea este uh, latină sau de altă origine. Știți? Cred că domnul profesor e un coge, aparente că domnul a chiar ești la universitate. Da, da, da, da. Uh, Am de a da. un nou, de a scrie un nou Rămâne în tărintă tehnologie jest Dar cum știți că se lucrează la mult. Sunt slabe. Mai alte și Când pornești cu ideea asta, mă arăt eu că nu sunt slave, deja e periculos. Mai domnul Palicar, dacă ți de lumneului, care este slavist, este pasionat și de fondul trac. E o și cu mai. Intervine și problema sudică a românilor și substratul care nu prea corespunde substratului, da? Deci e o problemă foarte. Cred că e cea mai complexă din Europa. Problema marcanică, <Clone> tracismul și. Da, asta are legătură cu procesul de romanizare, cu... s-au conștientizat. Păi, la urmă asta înseamnă că e peste un, și... un substrat întotdeauna, și... de asemenea substrat, că vine un strat peste. Mai și în ce măsură după... se păsează substratul? A, ah, în, da. Și mai ales realitățile de în Romanizarea Macedoniei și romanizarea Dancii da. și așa bon, Bun, e problema macedoneană în, în Balcan care alterează o grămadă de, de lucruri, de adevăruri. Și uh, poturi, uh, și atât de, e complicat, într-adevăr. Domnul Slușanski era foarte preocupat de substratul TRAC și, uh, bun, punea chiar uh, multă pasiune în, în sensul acesta. Dar fiind un foarte bun indo un cunoscător, fin al atâtor uh, limbii vechi, sigur că avea măsură, deci era încântat să, să presupună la un moment dat uh, o origine tracă, dar o făcea cu, cu toată prudența. ce deci... se înțelege și tracist? Etnicitate sau o mișcare culturală și influență? Păi, bineînțeles că și una și alta. Și, una și, alta. și bun, sigur, în cazul nostru, vezi, tot are o de justificare... Din prin, da. O justificare <coughs> prin complexele noastre naționale, la un moment dat. Își pun atâtea probleme, nu știu, francezii. Adică, fac din chestiunea asta o chestiune de viață și de moarte. Stai să vă arăt aici cuvântul Celtic și... Bun, le n-au niciun fel de, de sentimente negative, paralele, perpendiculare, sunt detașați, pentru că sunt o mare națiune. Națiunile mici sunt etern obsedate de origine, de uh, ce a intrat în componența originară, ce anume le dă identitate. Într-adevăr, problema identității este importantă Dar nu cred că se rezolvă, adică trebuie să ajungi la un, un nivel de civilizație. Și, și, trebuie să, și trebuie să redefinim termenul, scuze-mă, trebuie să redefinim termenul de națiune mare. Pentru că sunt națiuni mari numeric, cum este Ucraina care și de identitate, și națiuni mici numeric, ca de pildă regatul țărilor de jos, care nu au probleme să se ăsta. și le știu foarte bine ce sunt. Da, e adevărat că nu numericește, se pune problema dar se pune problema în sensul unei istorii glorioase și a unei identități foarte bine, foarte clare, da? și a aportului la istorie până la urmă, la istoria civilizației. Ori am scăpat de aceste complexe dacă, într-adevăr, am, am uitat puțin de, de chestiunile dureroase și am contribuit la civilizație acum cu ceva, într-adevărat e cu ceva al nostru. Iar vedeți că eu însă mă întorc la problemă. problem. Deci cu ceva care să fie într-adevăr al nostru, să nu fie de import. M Am uitcurcat de tot. Tu ce voi să spui? Vizorile epigrafice care și le întăresc problema asta de la Urbi a Traiana, sunt donabile la Meirtan. Ați trăit și de la istorie. Donariumul, donariumul de bronz de la Bieta din secolul IV. Bine, e limba latină. Ego, Zenobius, Wotum, Posui. Da, da, da, bun. Deci sunt, eu știu, inscripții care se poate să fi fost scrise de daci sau daci romanizați, dar câte vreme sunt scrise în latină sau cu caractere latinești. Mai degrabă interesante sunt acele plăcuțe de la Sinai. Da, despre care s-a tot vorbit... Nu uh, sunt doctor în istoria. Bine, nu, nu intrați în discută în momentul ăsta. A, nu, <laughs> nu, nu, nu. Nici eu nu sunt pe departe de de parte de. specialistă în această problemă. Mă că am lăsat o numbră uh, cum n-ar fi vrut profesorii noștri, <laughs> pentru că totuși trebuie să fim uh, bine informați în materia aceasta. Dar, din punct de vedere metodologic, îmi este clar că prudența și obiectivitatea și înțelegerea faptului că nu depinde de, de, de această chestiune nici valoarea noastră națională, e limpe de că avem un fond preroman. E, e, deci, prin simplu fapt că suntem așa cum suntem, e, este limpede de că avem o identitate. Deci, ea vine de undeva, a avut uh, uh, tipiri minunate. Eu, una, am spus-o și altor colegi, nu am complexul Mioiței. Eu cred că Mioița este într-adevăr o capodopere și că nu avem de ce să ne rușinăm de ea și uh, să o înjurăm cum se întâmplă zilele noastre. Cu toate că mă, mă dor, sigur, adânc defectele neamului nostru, A nu e Mioița de vină pentru asta. Deci, uh, lucrurile, știți, depinde la ce nivel le, le discuți, le, le placezi. S are niște calități făcut. Are un umor de -o extraordinar de, de bună calitate și foarte specific. Încă, sigur, umor al umorul umor e de altă factură. E clar că al nostru... Asta este comorată, e ceva specific. E este. Altă... Deci, bun. Deci acest specific există. Ce să mai Demo, să ne chinuim să scoatem din fundul, dacă nu știu ce. Iată, da, de nu știu, ajunge și. Pe partea cealaltă se exagerează, atribuind etimologiilor, cuvinților, numai mai latine. Da, sigur, se... gitor, e. cătucă, Și, și cu alarme a exagerat, și de asta limba ajunsese... De dată, de. ajunsese o struță, cămilă, ceva foarte greu de mânuit. A trebuit să vină Inescu ca să o reașeze în matka ca mm. i firească, sune bine, sune, nie nu știu, fără Więc, Deci że, to właśnie mówię, że. O, mentalnie. Nie există o, że są tam. No, ale, a, a, nie a, un lucru rău să accepți o a, a, ca a, a, nu a, de informații ca să fie considerat de origine slavă, de exemplu. Păi, că da, da. E și mai logic, mai. dacă nu găsești tipologia nici pe linia Latină. Nu să spun necunoscută, dar nu am lor crescise să nu Păi, tăi, dar, tăi, dar nu pot fi tine. Asta e. este. Pot să spun eventual dacică, dar nu pot să jur că este de, strângerea -e. de, Nu Strângerea de inimă, rezentele care se stărnesc într-o asemenea Situație vin din următoarea, cred eu, au din următoarea explicație. Și mai dacă o să atribui toate cuvintele corinților necunoscută dacilor și limbi dacice la un moment dat o să te trezești cu o seamă de cuvinte și o să crezi, studiindu o să crezi că există un arhetip, o paradigmă dacite în care de fapt nu a existat. există și primejdea asta trebuie pe toate. Trebuie să demonstrezi. Te uiți în inima slavă, te uiți în inima totuși, așa cumva. Să să... Balcani, totuși, nu, nu, e foarte posibil ca originea aceea necunoscută, totuși, să nu fie identificabil, sau să nu se rezolve printr-o explicație tracică sau dacică. Da? Poate să fie cine știe ce altă influență, pentru că cazanul balcanii, cum se spune, favorizează nebuloasa asta. Sunt niște fenomene care um, sunt asemenea în balcani de la o națiune la alta și nu prea pot spune degetul, uite, asta bine de aici, asta bine de aici, asta bine de aici. Au fiert la oaltă, ca o ciorbă așa, o supă cu multe burbuieri. Ce -mi -mi problema de asta azi, asemenea sunt specific? Bine. Ai zice că tocmai din asta vine problema Balcanilor, începând cu sfârșitul secolului, secolului al XIX-lea, pentru că în întreaga sa istorie a fost un spațiu unitar, e adevărat că la unii s au tras niște granițe nefirești și de acolo au început de conflictele și în secolul XIX, când au început să apară mare națiune europene, Balcanul nu prea avea o conștiință și atunci, pe plan local, fiecare bucățică de teritoriu a vrut să aibă vreo o conștiință și a vrut să a vrut să se dezvolte independent de celelalte. Ori istoria de până atunci arăta că ele au, au putut să se dezvolte și să aibă o viață directă numai împreună. Având conștiință de, de creștini. Ce -a mai este. E adevărat, Părerea. numai că vedeți și... Na, mine e foarte greu să înțeleg ca să strămutăm dar deja mă împrosesc, ne-am îndepărtat teribil. Uh, e foarte greu de înțeles cum popoare mari care au avut o istorie comună, glorioasă, da, ne uităm spre regatul unit al Marii Britanii, ce se întâmplă acolo, ce puternic este sentimentul acesta național al scoțienilor, al irlandezilor. Pe mine mă, mă întristează într-un fel, ca să zic așa, privind din afară. Mi se pare că Anglia are de câștigat, dacă este o unitate și uh, Bun, păstrând specificul acelor zone de sigur. Am, bea, am bea, la umitate, în cadrul unei federații, se vede că bine e ce vreau <laughs> la naționaliști. <laughs> nu e naționalismul asta este... Că, la urma urmei, la urma urmei, statului oficial este regatul unii al Marii Britanii, care Marea Britanii este un termen geografic politic, io o realitate geografică, e o insulă pe care sunt renați unii. E îndemărat, dar pentru și și cum să-i vezi pe unii fără alții. Și în izolarea aceea superbă a lor izolare, au fost foarte convincitori, să zic, împreună. Cum să-ți mai pui astăzi problema despărțirii? Mi se pare, mm. eu, din afară, am o strângere de inimă ce se va întâmpla la toamna lui Dător, în 2014. Să vedem. Nu am așteptat prea bune. Este în fel la tu. scoția la anul în toamnă și scoția și poate și soarta. Dacă se va desprinde sau nu, pe regatul Deci, ce să mai spunem de balcani, da? Deci, unde lucrurile au fost tot mai complicate îndeauna și au fost stăpânire exterioare atât de mice și de, de, de diferite, nu? Pentru că asta a fost o problemă în Balcani, influența aceasta a turcilor, care erau cu totul diferiți prin religie, în primul rând, prin mentalități, foarte orientale. Și asta a Asta, sigur că a am amestecat mult lucrurile. Le-a blurat așa, nu? Și a făcut... Uh... Și cel mai important, vreau să mai sublinez o dată, e vorba de granițe. Slovenia n-a căzut niciodată în sfera turcească, nici Croația n-a căzut. Și de asta Slovenia și Croația sunt atât de diferite de Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro. și acest Kosovo foarte... Sunt niște motive, nu se pot identifica. mai și din Kosovo, decât în să De ce este mai justificat? Dar, a realitate, a, dacă ne ducem da, apropetea, da, da, da, da, da, e este da, foarte justificat. De de foarte, da. E foarte justificat, numai că dacă o luăm de deloc. Albanezii de acolo au fost primiți. Au avut probleme la ei acasă și sârghii ca a, a fost o situație unică în istoria lor, că au fost foarte mult și au primit pe Albanese. E ca și cum ai invitat pe cineva la tine acasă, i-ai oferit o cameră L-ai lăsat să stea acolo, după care ți-a cerut întregul apartament. Da. Și de pe tine da. Apară din propria casă. Da, mai că pe, întotdeauna în materia asta, totuși, America. dreptatea <laughs> nu e numai de o parte. Trebuie să faci efortul de a înțelege și pe celălalt. <laughs> Ce să spun? Mi se pare de bun simț. Există da. două situații. Există pe două posibilități în, în Balcan. Sau o să luăm fiecare teritoriu care a avut la un moment dat o personalitate juridică în vreun context, o să luăm pe fiecare în parte și o să facem stat? Sau din Balcan facem un singur stat? Să asta asta sau sau? dacă de ne-am 10.000 de teritorii. E Cum ai numit no, tot Balcani mai gata nu știu și capitala la astăzi a Tipurpole Te-ai gândit mult. La București. La Sofia, la o anumită nu prea Trebuie cu Tofi. Da. Bine, ia să se fiecare națiune pe un aport pozitiv, nu știu, dar ar, ar vrea să spune, să clădească ceva, să construiască ceva și ar lăsa totuși puțin în urmă uh, istoria asta atât de frăcutată, ar mai uita de, de problema identitară, numai bine, cred că i-ar ieși la, la nivel într-un mod pozitiv, de la sine. Mai să, să mai uite mințele, că unul să fie. Trebuie Un efort de, de voință și, și o dorință de civilizație care sunt o treacă pe aceea de uh, autodefinire. Mm. Cred că așa trebuie spusă problema. Trebuie să dorești binele la un moment dat, mai mult decât uh, să te tot definești, să de degetele de cerul nu loc deloc un lucru plăcut și la urmă-urmei nu ce anume să ne definești pe tine în raport cu ceilalți. Nu prea putem în Balcan să ne dependim pe noi ca fiind noi și întotdeauna, dacă vrem să ținem neapărat să dăm o trebuie să ne punem într-o relație din aceasta, de comparație cu ceilalți. Noi este de slav, noi sunt de greci, așa mai departe. Numai așa ne putem defini și să de acest an Dacă nu ne putem identifica prin noi, că noi suntem ceea ce suntem. Nu e, dar totuși. Eu sunt <laughs> <Aoleu. laughs> Da, păi păcat, de ce nu? Asta și așteptăm să apară în sfârșit o altă generație de politicieni, de o altă calitate și cu o altă cultură. Auleu, oameni. <laughs> și privesc mult la ceas. Să mă uit, totuși. Mă găsesc. Deci, până una, da. Avea ce apucasem să rostesc două vorbe despre nominativ și jucatativ? 11 și 8, și multe. De jumătate mai în încercăm Păi de asta trebuie evitate. Știți că englezii, în perioadele lor bune, spuneau că nu, nu trebuie discuția în De se poartă pe de chestiuni de religie, pe chestiuni naționale, pe chestiuni astea care inflamează uh, spiritele. De asta îi vorbesc despre vreme și despre calitate. Mm. <laughs> Poți conviețui la un moment dat. Despre ce ai. Trebuie <laughs> să vă de o mică pauză pe care mă voi grăbi să rezolvăm textul ăsta rămas Aici. Editha, da, Să cum a rugat doamna Nicolai Și ce omul mai vedem ce putem face. Da. Mm. Okay. Okay. Okay. Yeah. Okay.